Hartelijk een goeie middag aan al die luisteraars wat ingeskakel is op hierdie, wat kan mens dit noem? Jo, ek dink is een voorsmaakie van Augustus hier in Kimberley. Die wind waai en hy waai vir een wen in een plek. En dan, dit lyk nie soos wolk nie, dit lyk soos rook in die licht. Uh, so een so, uh, mislike Augustus middag. Uh, dit is sikke middag, wat toe ek nog in die korthuis was, op die Seenskorthuis daar aan, sê al eh uh, wat ek vrijdag alleen in die kosseis moes achterblij, want daar er allemaal huis toe gaan en uh, wat ek uh, so eenzaam gevoel het, die wind laat jou soms eens uit so geheel, so om die hoekies van die gebouw uh, ja, nou kom ons begin vandag, ons luister na eh uh, treffers van Tuga tot Nou en uh, ons het een vol program hier uh, Vandaag het ek weer een hele paar Afrikaanse liekies ook in so kom ons kop sommer dadelijk af met uh, Bless Bridges Hy was gebore in Viljoonskroon op 22 juli 1947 uh, en sy doopname was Lawrence John Gabriel Bridges nou die bless het maar net trutel na naam van sy oupa gewees wat dit vir hom het omdat sy hare maar altyd so 'n eil was nou bless sing vandag vir ons ek ry na die sterre Regis, hy reik uit na die sterre en wie, ek dink persoonlik is my opinie hy was een van die meest veelzijdige uh, sangers in Suid-Afrika. Hy uh, kon een groot genre um, bereik. En uh, ja, Volgende, kom ons bij, ek weet nie of jylle onthoud Powetree en Motion nie. Hy is een Britse treffer van so 1961 wat onder andere door John Terlitson opgeneem is en hy die uh, uh, naam opname van die liekie gehad, uh, hy persoonlik. In hierdie liekie word verwijs na die other, uh, ander liekie Love Potion No. 9 wat geskryf is door Paul Kaufman en Mike Anthony. Nou, op die Amerikaanse bilbord voor Hot 100 het poetry in motion in november 1960 een hoogtepunt per reik op nummer 2 wat deur een Ray Charles buiten die nommer 1 posiesie gehou is in die UK singles charts het het uh, nummer 1 in januari 1961 bereikt, en was ook op die kaarte met die heruitgave her in 1979, maar dit is nie een wat ons nou gaan luister nie, daar eenste John T. Lutzen, wat die liekie bekend gemaakt het, het in 1963, het hy gesê, Talk Back Tremling Lips. Trembling Lips van Johnny de Lutzen, en ja, hallo Hanley, blij om te sien, jy is ingeskakeld, daar van Kempton af en Hanley van Royen, en ja, jy sê, dit klink of het een lekker program gewees, en ons sal maar sien, soos hy aangaan, en, en ook, die wind daar by julle ook dan, nou, al kon sy so gewaai, dat jy nou al uh, uh, uh, uh, trein moes aantrek, Uh, nog een extra trei na elf uur verochend wat het sommer gevoel het, is het nou skielik koud, ja ek sien oor die naweek, saterdag dit is morgen, gaan ons weer beginne, daal en daal en daal, tot so woensdag volgende week, ach nee Wee, ek, ek, ek, ek gee nou al moed op, moet hierdie Winter, nou Engelbert Hamperdink, geboore as Arnold George Dorsey, in 1936 in Madras, Brits-Indie, wat vandag bekend is as Shanae, geboore is. Hy was een van 10 kinders en sy pa van Walliese afkomst en een Britse weermacht was, en sy ma was een Duits. Hy het relatief lang gevat om op te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe strek sy roem uh, oor ja, sy room ook, nee, oorbaaie dekaardes, selfs in 2019, is sy uh, op uh, 83 jaar oud nog bedrijwig, en uh, wel, hy is nou al 87 jaar oud, en uh, in die muziekwereld, hier syng hy vir ons, Engelbehoord, Humperdink, Humperdink, uh, hy syng Les Bicyclates, lekker luisteren, Boothamperding daar, hy syng van die fietsen daar, van uh, Belzaïs of so iets, en uh, ja, prachtige lied, en uh, ook al legende die man self. Ons kom nou by een ander legendares, <laughs> noem maar so. Uh, ek oh, wel, is Annelie van Rooien, en uh, ja, seker Annelie synergie. Kom ons luister na Annelie van Rooien, uh, sy is Afrikaanse bekende Afrikaanse zangeres. In 1979 het algehele wenner van ATKV se crescendo aangewees. Van haar treffers sluit in 7 sakke soud, neem my op flerke, seem jou, het lewe in seenbede. Oog, amal treffers, ne. Amal prachtige liede. Nou, sy lei aan trigmonale uh, neurologie en eh, uh, Dit, dit, dit, wat tot ernstige pijn aan een rechterkant van haar gezicht leid. Sy kan, het al verskye breinoperaties ondergaan om die toestand te behandel. Die een wat sy vandag vir ons doen, weet ek het vroeger vir oogend het ek een oogends gaan vang. En toe in my slaap het die reene na my opgekom. Toe dog ek hy, ek wil hom graag op die program sit. Annelie van Roeien sing vir aan die einde van die reene boeg. Prachtig. Van jou jou Waar is die troon Wat vergeet te waak Hoe verstaan is Alleen Al die seer Die vervriend Waar het ek jou Verloor Aan die einde Prachtig, prachtig, prachtig uitspraak van haar woorde ook in Zuid-Oeg. Uh, ja, haar stem wat nie meer is wat hy was nie, maar uh, groot verlies vir die sangwereld. Uh, Hanely sê vir my, dit is nie hardig hier nie. <laughs> nou, nee, nee, sorry, ek het net uh, uh, jou been getrek, of ek net gespot dat annelie familie van jou is. Uh, ek was nie ernstig nie. En uh, dan kom Alida... Alida van Ristenburg, en sy sê ook, sy is ingeskakel, en, uh, blij om te kan luister, uh, Louisa, Louisa Heinzmeier, daar van, uh, Kroonstad, jy is ook ingeskakel, en jy is alweer ingeskakel, uh, ek uh, kan my staat maak, daarop, en, uh, ja, jy geniet het ook, ek gloos so, ok, ons gaan aan, en, wie kom ons nou by, hier is ene, wat ek ook onthou van, joh, hier 1960, 1961, my maal het so, een plaat gehad, voortrek, stereo, plaat, en op hierdie plaat was hierdie los macho, macho, macho gambus, en uh, die liekie wat hulle gedoen het was Pepito, en nou kom ons luister na Pepito van 1961, Pepito mi corazón ek moet raai, so ek sê, dit is seker mal Mexican, Spaans, Mexican, uh, as ek kyk na die keteltromme en uh, die kilere drag van die mens op die etiket, en sovoorts, en sovoorts. Nou ja, uh, Motti de Kok, de haar van George ek geloof, jy is ook seker ingeskakeld, en dan einds, ek hoor niks van jou nie, jy het langklaas ge, uh, met ons gesels daar van jou groep af, het, tot een uh, Ramkat groep gestig, en uh, jy het gesels van daar af, maar uh, ons het langklaas van jylle gehoor, enig een van jylle, uh, uh, hele klompie mense op die uh, groep wat jy gestig het, maar uh, jylle uh, jy met saamgesels, man, en uh, L L Lorraine en Corneels, jylle raak ook al stiller en stiller ons wil meer van jylle hoor ons kom by een damiekie, sy het self gegloos, sy is in die krip gelee om mystiek haar loobaan te maak en ek praat natuurlijk van Marielle de Manteu haar loobaan het op 21 november 1965 begin, sy is gebore in Avinon en was die oudste dochter van 14 kinders. Juk, ons nou net gehoor Engelbert Amperding was van 10 kinders, nou hierdie enetjie was van 14 kinders, uh, vir Roger en Marcel, Mathieu. en Matthieu. Uh, en Marielle het haar eerste openbare opvoering gegeet, toe sy slechts 4 jaar oud was, in een middernacht kerkdienst. As kind het Mariel haar geld wat sy uh, as fabriekwerker verdien het, gespaar om sanglese ten betaal. Een stem instructeur, genaamd Logie Collie, het Marielle as student aanvaard en as was spoedig verwelkom as die volgende Edith Piaf van Frankrijk. Marielle uh, Matthieu sing nou vir ons eh, uh, waar is die lijst nou? Eh, uh, oe gads, my lys verloor, oe, daar is a. sy, syn, der zar und das maatschen, nou raai, uh, wat er Afrikaanse liekie is die, ons kyk of julle kan raai graai, hier kom, my geheel mathee, my daai liekie. Marielle Mathieu, en wel ons Afrikaanse dame wat hy lietje syng, dinkt is leen oorveenemans as ek recht is, en ja, Hanlie, jy is recht, dit is natuurlijk liefste Madeleine, en man, hierdie Marielle Mathieu, het hy rol van die er. so, sy het seker maande geoefend om hom so perfect uh, in die Franse taal, Uh, ek glo dit moet Frans wees uh, hulle rol ons hulle RSO maar in elk geval, kom ons stap aan en ons kom nou by een uh, ander damiekie uh, ek volg haar ook al of, ach, van het sy 14 jaar oud was Nicole Siebert sy is gebore hollog hollog was haar van uh, gebore 25 oktober 1964 in Saarbroeken in Duitsland uh, sy is Duitse sangares sy wen die Eerovisie Song Contest 1982 met die lied I'm Beach and Friend a Little Peace nee, uh, wat ook op die top 10 UK singles charts bereik het die een wat uh, uh, uh, uh, wat so naam Nicole vandag vir ons doen is uh, wat gaan sy vir ons doen sy ja, away from home dit kom van Nicole muziek Mooi stem daar van Nicole Siebert en ouwe uh, vormhouding is die wat sy vir ons gebring het, singt al van die jong, jong ouderdom af. Olivia Newton-John is volgende en sy is op 26 September 1948 in Cambridge, Engeland geboren, jaar oorlede ne. Haar familie het verhuisd na Australië toe sy vijf was, haar ma was Duits en haar pa was Wallis van uh, afkomst en professor van Duits in Cambridge in Melbourne. Nou ten spuite van haar akademiese achtergrond het sy van vroeg af al belang gestel om muziek uh, en, uh, en sang gehad en het een groep wat The Soul Fall genoem is, uh, het sy uh, sam met schoolvriende gevorm. Ok, sy het later op haar eie opgetreen na swaarse koffiekroeg in Australië en het verskye Australiese tv-programme soos onder andere The Go Show en ook die rolprint Funny Things Happened Down Under gespeel Olivia Newton-John say sing now for us long live love en ja, dit hoort so te wees sê Olivia Newton-John as jy ees lief het kan jy nie wat, when you fall in love you can't fall out of love dit is my motto nog altyd gewees ek kan nie sien dat jy persoon een oomlik lief kan hee en dan jou rug op hom draai die volgende oomlik nie nee uh, Olivia Newton-John en soos ek sê, tragies laas jaar oorlede eh uh, nou het ek een versoekie so gekry van een dame uh, is het nou Simone of is het Simone of ja Simone of Simone, ek weet nie, hy nie een op die e nie, so ek neem aan dit is uh, Simone en sy het aangevra vir uh, gras sade van Dozie nou Simone dankie dat jy ingeskakel is en dankie vir jou versoek ek sê jy moet geniet in hierdie liekie, speel ons dan speciaal net vir jou grassade van uh, Dozie vir Simone <mys> vir Simone en uh, Grasade van uh, Dousie. En uh, ja, jy moet uh, volgende keer vir ons jou van gee en sê van waar jy is en so bykie, jy weet, dat ons lekker kan gezels. Uh, en uh, ja, meer gereeld inskakel en uh, jy is welkom enige tyd te verzoek te stier as uh, jy Uh, ingeskaking is en uh, luister. Nou Patricia, Patricia Loos is uh, bekende Zuid-Afrikaanse TV-anbieder, actrice en sangeres met haar keermerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Downtempt Me, is in 1992 uitgereik. En uh, sy het ook verskye TV-programme soos Toyota Top 20, blonde ambitie en Supersterre aangehad, aangebied. Uh, ek denk amper, ja, Nee, dit is nie. Uh, ja, sy sy sy sy sy, sy kenweesie van my ander program uh, op die horizon. Uh, ek reik nie. Iets van sterre of so iets, maar in elk geval. Uh, Patricia is in Gating gebore waar sy hoerskoel in Mondior gematriculeer het. Sy is in mei 2003 met Mark Woodfield getrouwd. Hy was ook het bekende TV aanbieder van, ek denk het hy die weer weergelees of wat? So iets. Hy het een sien en sy is in 2009 met kanker gedeagnoseerd. As ek reg onthou was Patricia ook nog als een kranige gymnaas en het op hoog vlakke daaraan deel geneem. Die een wat sy nou vir ons gaan syng is, sy sê, wie sal jou kan liefhe soos ek? verwoord ek sal altijd wacht, tijd is geduld wie sal jou kon liefhe wie sal jou kon liefhe soos ek ek sal terugstaan as jy iets wil doen en jou altijd naar die beste gaan want ek weet Daar vlam wat brand Ek weet jy is Al denk mense Rikt is klaar en voorbij Weet ek daar is iets wat Altijd zou blij Wie zou jou kon lief Wie zou jou kon lief in Sluis ek Ek sal terugstaan nie ek weet jy is en verwein Ek As hy die einste Patricia Loos met wie sou jy kon liefhees soos ek, nou kom ons by een groep, en vir eers hallo sê vir, ek dink soezitskoeman, jy is ingeskakel, as ek recht uh, gelees het, en dan ook Philip van Reinsburg, uh, en daar eindig goed sê, ek sien jy is ook dalk ingeskakel, uh, jy het so gemerk, daar op Facebook laat jy gaan ingeskakel, en uh, ja, Die volgende groep is Steel Eyespan, is een Engelse folkrock groep, wat in 1969 gestig is, en hulle is nog actief vandag. Samen met Fairport Convention, is hulle een van die bekendste vertoonings in die Britse volksmusiek herleving, en dankzij hulle treffende singles Godet en Aller in My Hat, was hulle een van die meest commercieele, suksesvolle Britse groepen. Hulle het vier top 40 albums gehad, met een gecertificeerde gouden rekord uh, behal met die verkoper van All Around My Head. Nou ja, dit was ook my my baas op uh, uh, toe ek nog in die meine was, sy ginsteling liekie, as hy gefrustreerd raak kan ty All Around My Head so onder sy asem uh, sagies gefluister. <laughs> ok, hier kom stiel eispe en met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 This song far, far away The reason why I'm wearing it Steel Ice dit is daar uh, oog, hulle al baie jare wat hulle in die circuit is, en wel hulle sê, nog uh, aan die gang, um, ek is so seker daarvan nie, maar uh, as hulle so sê, wie sê ek om te strijk. Nou kom ons by die Ames Brothers, uh, die, wel, die vier Erik, Erik, Broers is in Malden, Massachusetts geboore, Joe, Gene, Wiken, Ed, Ames, wat hulle die uh, sanggroep van die uh, Amory Brothers gevorm het, wat toe later die Ames Brothers sou geword het. Nou, geboore in, in nie professionele, maar muzikale talentvolle gesin, is die seens grootgemaak om klassieke muziek en operamuziek te geniet. Die Ames Brothers syng vir ons uh, een wat hulle baie bekend voor is, en dit is U U U We were meant for each other Sure as heavens above We were meant for each other dreams come true If you say you love me too The Ames Brothers is daan with the gowe owe And you, you, you I've Julie Judy, Judy, uh, Judy Judy Swanepoel van Johannesburg, Kempten, rond, jy is ook ingeskakeld, en ja, is die klein wereld, ne? ek nou die dag toe, noem ek uh, vir Judy, uh, weer op die program, en toe kom Hanalee na my toe, en sy sê, wie is die Judy wat jy van praat? Toen sê ek, Judy Swannepoel, sy sê, sy dink sy kena, toe gee ek die telefoonnummer, en vraag daar, bel hulle, en uh, uh, uh, hervat hulle vriendskap, of hulle kennis, Uh, van uh, jare lang al, en, uh, ja, en ek het hulle van twee verskillende plekke ontmoet. So, um, nou, net voor ons dan by die funny spot kom, ek wanneer was Joy, uh, Joy Schwertle, sy het daar nog nie aangekondig nie, en uh, gewoonlik mis hy nie, en vooral nie die funny spot nie, maar voor ons dan by hom uitkom, kom ons doen nog eneliekie, is hier die studio tjen zijn, wat die ou, ek dink, sy naam is Eric, en hy speel gitaar. En hy sla die gitaar en hy doen die French song uh, op die volgende likkie. Dan kom ons by die uh, Funny Spot. die soort kitaartlanke is altyd mooi, mense kan altyd daar na luister ok, ons kom nou by ek het uh, twee kortekies uh, omdat hulle so kort is het ek twee gekies, die eerste is van Tari Venter uh, op uh, Spies en uh, uh, Plessie en hy sê ek sal die boys moet vertel, uh, en die ander een is uh, van Vanus uh, op ook op Spies en Plessie en hy praat van okay, van die badgie, kom ons luister eers gauw na Tari Venter met Uh, ek sê die boys moet gaan vertel Ons kan nie setel vir tweede plek nie Hier kom hy Kom jy nee, uit die kalari uit Of waar vana? Jan nie uit Kimberley Maar nou kry jy jachters en jachters Jy kry jachters wat nie drink En dan kry jy jachters wat nie drink nie Soos ek En dan kry jy die gewone jachter wat jacht en drink Nou wil ek jou vertel uit die Noordkaap en dan voer ek jou 240 kilometer noord van Kimberlie Noord van Kimberlie? Een plekje met die naam van Koer Roeman Ja Op een ochend is een jachter op pad Jagdveld Maar die vorige aand het hy nou al die jachter begin inleef Ah En die ochend hou hy by Al een versierhaaf ingereen Reeds En die ochend hou hy by die Petalpopstad Wees begon brandstof in te stap Om te tap en terwijl hy daar staan, hou die dominee daar staan. Maar jy moet nou besef, die man is nie jy op bij wie. Hy het nou al die vorige aan sy ding gedoen. En hy staan met sy hand en so in sy zakke en hy hou die, die predikant toe en hy kyk hom so. Hy sê, Mordit daar, hoor nie. Hoe gaan dit? <laughs> die dominee sê vir hom nie goed, broer. Hy sê, ek het jy vir een paar daar nie gesê nie, <coughs> waar was jy? <coughs> hy sê, broer, dit is nou snaak dat jy refraag, maar ek was bij jy synode sitte in die kaap, hy sê, is dit so? <coughs> hy sê, en wat het jylle daar besluit? Hy sê, ons het daar tot die ontstelling het slots omgekom, dat Koeroeman die tweede meester drank in Zuid-Afrika gewond. Hy sê, is dit so? <coughs> Hy sê, ek sal met die boys met praat ars, kan nie sê die vir die tweede plek. Wat het Nico jou vertel? Jy ken ons nog op. Ah, Nico Carstens by die feest van die beest, vrede, klein wat er jaar was dit, 1822. <lacht> toe uh, <lacht> to sit ek en Nico daar, toe vertel hy van my die en hy sê, het, het jy die story gehoor? Ek sê, ja hy sê nou, gaan ek om in elk geval vir jou vertel Toe vertel hy om, hy sê hy wil een badgie gaan koop Toe was hy nog in die kaap hy wil badgie gaan koop by, nou mooi woord by die Arkmark van Batchop Arkmark Arkmark is dit Jy het so tegen Noag, waar die spul nie uitgemoorigd nie Ja, dit die jakkelse en die rooie katte kyk, hy kon net daar versuipen die hele looitie Maar so hy is antie maar ons is by die Arkmark Hier die twee ouders is net soos die die wat met sy bierman op witte gaan, hulle gaan alle punten waal spoor. <lacht> nou, uh, hy, hy gaan toe naar die aardmarkt toe, Nico, en uh, hy sê ek wil een budgie hee, hy sê dit sal in die goeie oudaar, dit sal vijf pond kost vir die budgie. Hy sê praat die budgie, hy sê ja, hy praat. Hy die budgie daar weg, hy breng na andere dat die budgie terug, hy sê, Nee, Baji wil nie praat nie. Hy sê jy speelkie. Hy sê nie, hy sê man, hy wil in die speelkie kyk. Dan sal praat, hy praat, is alleen. Sê wat koop die speelkie? Hy sê 5 rand. Hy gee vir hom die speelkie <gul Pourquoi? samen> en hy is weg met die speelkie na die week om weer terug en hy sê wil nog nie praat nie. Hy sê wil nie praat nie. Hy het hy leerkie met opklim na die speelkie toe. Dan moet in die speelkie kyk en dan met hy praat. Hy sê nee, hy sê nog 5 rand. Hy vat hom, hy, hy kom terug na week. Hy sê, "Praat die Baji al." Hy sê nee. Hy sê hy het klokkie. Hy sê nee, hy sê jy moet op klim met die leerkie met die speelkie kyk klokkie by dan hy hy sê, oh. sê, oh, sê, gaan terug in a, hier kom die koe vreselik aardseer, kom hy by die aardmaat en in, hy sê, my budgie is dood, hy sê, hy het niks gesê, hy sê nie, hy het net een keer gepraat, hy sê, wat het hy gesê, hy, hy sê, die die blir die pets op nie kost, nie, <tie> ja, nie, uh, nie, nie, nie, nie, Handleiding nodig voordat jy ene aanskaf, ja, partijmese maak so met hulle hond ook, hulle krij die hond en dan uh, is hulle nie mooi seker hoe om die ding te verzorg nie, tragies, ons kom by die T-set, nou dit is nie die T-set soos in T-E-A nie, die T-set nie, dis uh, die T-E-E, -E, soos hulle daar golf het, waar jy jou bal afslaan van jou T af. Nou, Ma Bellamy is die bekende enkelsnit dier die T zet van die album met die naam, Ma Bellamy. Die liekie bereik nummer 5 op die Bilboot had, 100 in 1970, die oorspronkelijke uitgave en die uh, van die enkelsnit in, in Nederland is in, in 1969 uh, reeds vrygesteld met meer as 100.000 exemplare, daar is die minste drie weergaves van die liekie, wat die atelier atelie opgeneem is, die Amerikaanse trefferweergave op Colussus record, wat in 1969 vrygestel is, Rutse weergave van Major Records, Minor Records, uh, M666, uh, wat in 1970 vrygestel is, en zwart en wit videoweergave, met die band wat onlangs of wat langs die waterfront met meer. En ons luister dan maar nou na die Mabel Amie en ek kan jylle kategorie sê hier in dans lekker. Uitondervinding. Mabel Amie You were a child of the sun and the sky and the deep sea Mabel me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 Let the bells ring Let the birds sing Let's forgive them I know my questions before we are through. I want to tell you that I adore you and always do That you amaze me believing me now starting you. Alexa, give them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 lekker lekker, wat baie memories terugbring 1969-70 daar rond uh, uh, uh, gereeld op die parties gespeeld. Ons kom nou by uh, uh, Afrikaanse damiekie en uh, die groep Touch of Class met die oorspronklike lede Dion van de Merwe en Ronel Erasmus het in 1985 ontstaan en was aanvankelijk ook die begeleidende orkest vir Annelie van Rooyen, wat ons net nou na geluisterd het, Manuel Scorsio en André Swartz. Nou, elle het 'n splinte dubbel album getiteld 1000 uh nee, 100000 perde bekend gestel en op daar die al, al, album eh uh, sin Erasmus vir ons natuurlik op die wal van die Vistrivier en vir daai plek sê ek vir Hanlie. Hanlie uh, van, van Kempen ek sê vir jou baie dankie. Ek het 'n vorige weergawe gehad wat kort afgesny het en ek het gesoek en gesoek en gesoek en kon nie die volle weergave kry nie en voila, daar kom Hanlie toe en sy stier dit vir my. Paie baie dankie, hier kom Ronelle Erasmus op die wal van die Vistervee, wanner sal ek jou ooit weer sien. Die zon het gelag en die wolk is Jou is net in die karoe kant gebeur Ek het jou op daar die lei lekker middag Vir die eerste keer gesê Jou haare het sacht dier die presie beweer Jou ood oor ou kop geveer Ek het jou gevra of ek langs jou kan sit Op die waal van die visreveel ooit weer sien, sal ek jou stem weer hoor. Soos die aard op die waw van die vis rapier, sal ek jou ooit weer sien, sal ek jou stem weer hoor. Soos die aard op die waw die vis rapier, My hart het jou hartse gedagtes verstaan, En die ure het stil gaan staan. Net soos die sprookjes en stories gebeur, Het die lukskiele persse verkleur. Ons het hede verlede en toekomst gebeur, En die sterre door die water gespeel. Skufter geluk was vir ons beskik, Of miskien wou ek dit net hoor. Sal ek jou ooit weer sien? Sal ek jou stem weer hoor? Soos die aand op die bal van die versripier. Sal ek jou ooit weer jou stem weer hoor? die aand op die wauw van die vis revieer. alleen oor die brug hy na die ander kant, en gaan staan op die grasse rand. Jy het oor wat in een sterre geroep, gesê dat sien ek jou weer. in aand na aand en jaar na jaar, het ek Gaan soek vir jou spoor Je aan festival die wolk Die pers te omsoom Toe weet ek Dit vast net die droom Sal ek jou ooit Weer zien Sal ek jouw stem Weer hoor Soos die aand Op die wang Van die visreffie sal ek jou stem weer hoor soos die aand op die stem weer hoor soos die aand jou ooit weer sien sal ek jou stem weer hoor soos die aard op die wal van die vis revier As hy prachtige liekie door Ronel Erasmus saam uh, met Touch of Class natuurlijk en sal ek jou ooit weer sien uh, op die wal van die vis rivier. Uh, ons kom nou by wel uh, tal paarkie hulle stemme harmoniseer so prachtig saam hulle sing baie van die oulikies saam waaronder Kamakama luister na die branders uh, dit is moes natuurlijk die uh, bekende Listen to the Ocean, Ocean van Frederik en Nina en sê nou of elke wat ek droom elke dag, jy is my lieveling, welkom thuis, en baie ander. Nou, alvaars inlichting met ek oor hier toe kan opspoor is, dat Kobus een dokter in Canada is, en Hanely uh, is met die dominee getrouwd, en woon in Pretoria. Kobus en Hanely, natuurlijk, een lied van hymwee. is hy, lied van heilwee, van Cobus en Hanlie, wat ook natuurlijk een vertaalde lied oor na Afrikaans toe is, en wat is oorspronkelijk? Natuurlijk is dit w -w -w -w -w -w -w, Double Vision, he. Double Vision, hulle doen Udum Uri Love Song, en dit is die oorvertaling van daar die liedje. Vaya kondios na, ne, ne, ne, is volgende op die speelhuis en hier kom hulle. Hey. Uh, nee na, na, na, ek weet nie wat dit beteken nie, maar dit is waar waar die vrou mee syng, waar jy kan doos, en uh, ja, nou, uh, Hanlie, Hanlie, jy en uh, André, luister so lekker, kom ek speel vir jylle iets, ek weet jylle hou van hier jyne, uh, die ouse naam is Johannes Matthies, of althans ons noem Johan Wessels, en hy is geboor in Lusaka, Noord-Rhodesia, op 28 oktober 1953, oorlede op 22 februari 2016. Hy was een Suid-Afrikaanse sanger en een liekieskryver van Zambesise herkomst. Zambesise. Uh, uh, van kleins af was hy bezig om gitaar te speel en liekies te skryf. In Lusaka het hy saam met sy uh, orkest uh, Big Gold Six begin. Nou, uh, ja, kom ons luister eers gauw na hom. En die liekie wat hy vir ons doen, is, was ek maar een dachter, en dit is vir uh, Hanlie en uh, André, lekker luister hele twee, hou mekaar vast. <tied> Was ek maar een dichter, So ek daar kom beskryf, Wat jy aan my doen En hoe ek oor jou voel, In gewone taal, Mag dit klink, Asof ek oordryf, As ek probeer, Hoop ek jy sal verstaan, Wat ek bedoel, jou liefheid tot die haanel ophou op, op, krui tot die leeuw en die land by mekaar gaan leeg tot daar stilte oor die aarde kom en die wind nie langer waai tot daar gras aan die hemel reing groei sal ek jou liefheid Stein Door die berge verstreng in die see In ver eeuwig daar bly lê Dis so lank my liefling ek jou sal lief hê Dus jy wat my 'n gedagte is kan wegfoo Na die maan en die sterre wat door my venster loen Is die warm van een vuur, Die sprang van vonkelwijn En die zon waar die misvlaas op ons laat verdwijn Ek is net een man De zwakheid leeg by jou Hart en siel geheb, daar is niks wat ek weer hou Net voor die woorde opraag is daar iets wat ek nog moet sê Voor eeuwig liefde sal ek jou liefde Was hy, Kobus en Hanlie? Ach, Kobus en Hanlie. Hanlie en andere vir jylle gespeel, ek weet, dit was een van jylle vrylikies hierdie. Uh, ja, en die ding is vol beloftes, he. Jesus, en sy woorde is mooi gekies. Vol uh, beloftes en dan ook komplimente, jy weet. Jo. Maar in elk geval, ja, dit is uh, dier Cupido gesing. Nog een Suid-Afrikaanse sanger Guy Korsten, algemeen bekend as Guy, Gerhard was sy naam, Gerhard en uh, geboor op 6 december 1927, hy leer oorlede op 29 september 1999. Hy was een Suid-Afrikaanse opera tenor en uh, acteer wat groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is geboor in Rotterdam as die jongste kind van acht kinders, daar weer groot familie en hy het uh, uh, in sy gesin het na Zuid-Afrika geëmigreer toe hy negen jaar oud was. Hy uh, was getrouwd met Elna Burger en het vijf kinders gehaad uh, onder wie die bekende dir dirigent en violist bekend as Gerard uh, Korsen. Nou, gij Korsen sing vir ons Uh, wat er die liekie sal hy vir ons sing, oh, hy doen ook die Sykwester lied, ja ek het geluister na Heino'se weergave, en uh, toe suddenly, toe kom gij korsten op, en hy sing die selfde toe toch ek hy. kom ons tot homlievers op, het klink vir my amper beter as Heino's inne, kom ons luister. door the house beste beste tenore wat uit Zuid-Afrika opgelever het, is Guy Korten, lekker geluister daar na die Zuid-Wester lied. En ek sien uh, Elsa Wessels, het, uh, ek het red om te denk, jy is ook ingeskakel, uh, dankie daarvoor en geniet het man. Uh, ja, baie van die muziek is van doen ter tyd, toe ons nog, Toe ons nog kinders was, wat is han so liekie nie? <laughs> ok, kom ons kom by Julie Julie Landen is die volgende sangeres en sy doen vir ons een wat altyd die line page, dink ek, gesing word en uh, dit is The End of the World, kom ons luister Julie Landen se weergave the sun keep on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. The stars glow above Don't they know It's the end of the world It ended when I lost Your love I wake up in the morning And I wonder Why everything's this same Yes, it was, I can't understand, no, I can't understand, how life goes on the way it does. Why does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you say goodbye. when you said goodbye Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek rustige weergave dier Judy London van End of the World Springs is die wereld van ons nou daar het nogal baie mense opgeleverd ek dink Corlea was van daar en oh, daar is hele klompie maar Zuid-Afrikaanse kunstenaar res, Joanna Field is gebore as Joan Elizabeth Libbe in Boksburg ook Boksburg en op 26 maart 1948 en nou Joanna het op haar eie ook met ander groot kunstenaar soos Billy Forrest opgetree met klassieke en tydloose leekies soos Don't Fly Too High Uh, Dream of Good Friends uh, This Little Light of Mine enzovoorts enzovoorts maar vandag is die een wat sy vol ons sing Silverman Joanna Field In A Field met Silverman. Ok, ek het net nou gepraat van Elaine Page. Nou kom ons luister, I Know Him So Well is a duet concept album en die daarop volgende blijspel Chess van Tim Rice, Benny Anderson en Beyond Alvius. Fuse. Dit is die ouwe van uh, Abba as ek hier is. Okay, uh, dit is oorspronkelijke gesing dier Elaine die Page as Florence in die rol nou en Barbara Dixon as Svetlana. Uh, in hierdie duet spreek twee vrouwe, Svetlana en die vervreemde vrou van die Russische skaakkampioen en Florence, sy minnares. Hulle bittere gevoelens vir hom uit en uh, sien hoe hulle verhoudings uit mekaar val. Elaine Page en Barbara Dixon natuurlijk as I know him so well. Line Page in Barbara Dixon. Nou, jy weet as as dit as dit moontlik is om op een stem verlief te kan raak sonder 'n gesig daarbey of enig iets anders, dan was ek nou verlief. <laughs> uh daai Page doende daarom. Oké, okay, nou hier is 'n Suid-Afrikaanse baie baie talentvolle dame wat nie al die krediet gekry het hier in Suid-Afrika wat sy eindelijk uh werd is nie, of wat sy eindelike toekom nie. En ek praat natuurlijk van Mango Groove's Claire Johnson. Hierdie vrouwmens is fantastisch, met haar hoospersang en, kom ons luister na haar Africa Blue uh, van Claire Johnson met Mango Groove. Prachtige lied. In, in Frankrijk was sy een groot helden gewees. Hulle het haar geniet. Hulle het haar waardeer vir wat sy vir hulle gebring het. Hier is Lear Johnson. Hy, Claire Johnson met Mango Groove in die prachtige, prachtige uh, stem en uh, weergave van Afrika Blue. Ok, ek denk, dis tyd vir my om af te sluit met die tweene rij en ek bedank jylle hartlik vir die gereelde inskakeling. Ek vertrouw dat dit allemaal lekker saamgeleister het en dat die nieuwe luisteraars, uh, ek uh, hoop nie, dis jylle laatste inskakeling nie. Nou, voor ons dan die laatste Twee, luister, kom ons kondig hou so paar aankondigings en uh, dien, jylle enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van byeenkomst of reenies wil maak jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my self 072 541 9803 en jy krij wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dat die program borg. Jy sal vind dat het een baie kostefectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dat somme te verdubbel. Advertising pays, soos jy in Engels sê, jy is ook welkom om my op die harde cellfoon te uh, contact. Ek raal omgou, is 072 541 983 03. Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of wat beskikbaar is om op te tre by funksies of skouwe ensovoorts ensovoorts. Stuur asjeblief my so 3 MP3's van jylle mysiek na my e-postadres en dit is ludwigventeratlive.co.z Alles aan mekaar alles kleinletters en Ludwig is L -U -D -W -I -G. L-U-D-W-I-G ludwigventeratlive.co.z see met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle weet van soe kunstenaar, stuur my besonderhede dier, uh, dier aan hulle en hulle sal op my ander program op die horizon kan verskyn. Nou ek loos jylle dan met die tweene rij en eerst sal het wees Uh, kom eens kyk wat, Gunther Kalmanse koor, en hulle sing in Afrikaans, vaarwel my eie soete lief, en dan kom Dave Moles, en hy sluit af met Teresa. Uh, Oké, okay. was my voorracht om my muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker na week. en tot volgende week is het ek Ludwig Wenter wat sê, wees soet, loop mooi, was julle handen, en bye for now.